digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Jó estét kívánok! Február vége van, és egy újabb kísérlettel jelentkezik a postmodem csapata. Bemutatom előbb az asztaltárságot, mellettem Keleti Artúl, Hello. aki kiberbiztonsági szakértő, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Sziasztok! És Herpai Gergely, a TheGeek.hu főszerkesztője. Sziasztok! Neked is jó estét kívánok, és a kísérlet az lesz majd a műsorunk után, nem sokkal néhány nappal majd láthatják is ami mi nézőink, hallgatóink, hogy a régi hagyományáknak megfelelő vitát egy kicsit visszahozzuk a műsorba. De erről majd később visszatérünk. Most viszont a Post Comment rovatunkkal kezdünk, ahogy szoktunk. A Facebook oldalon megosztottam egy érdekes gépről, egy videót. Azt hiszem láttam, Arthur, hogy te is lájkoltad. voltad. Egy a masina, Igen, nagyon hasznos. ami egy A4-es papírlapból papírepülőgépet készít. Nézzük meg, megismétlem egyébként a felvételt, kétszer látjuk majd egymás után. De 7 másodperc az egésznek a hossza, úgyhogy figyeljük. Betöltik, mint egy nyomtatóba azt az a lapot, elkészíti, és a végén hopp, ki is lövi a repülőgépet. Na, még egyszer nézzük. Kicsit ilyen deszkamodell jellege van az egésznek, ilyen próba bemutató. szó szóval szerint tényleg. egy deszkára van. Deszkára. Hát, őszintén szóval, ennél értelmetlen a fejlesztést, én el sem, tudom képz... el sem tudok képzelni, hiszen a papírrepülő Zésnek a lényege az, hogy az ember összehajtogatja, kipróbálja, hogy jól hajtogatta-e össze, jól repüle, és utána eldobja a kezével, és figyeli, hogy hogy száll. Az összes élményt sikerül el. Gyermekor élmény. Zoli, ne haragudj, ez a papírlepülő gépezésnek a múltja, amiről te beszélsz, ez pedig a jövője. Erről, erről van szó, nem? Úgyhogy most kifejezetten Bódi Zoltán kedvér, megmutatjuk azt, hogy a Youtube-on óriási mennyiségben találhatóak olyan videók, ahol például azt mutatják meg, hogy hogyan lehet készíteni olyan gépet, ami készíti a papírlepülőgépet. Itt van a fiatal ember, magyarázza nekünk, ilyen plexi rakja össze az ő változatát. A tervező felületen a fogaskerekeket láttuk, a tervező felület pedig egy lézervágó csatlakozik, már látjuk is, itt van felülről, egy lézerfényel vágja ki a plexi ezeket a hiperpontos fogaskereket. Egyébként nem érzitek ennek az abszurditását? <gül> mi azzal, hogy lézerrel vágunk ki műanyagodókat. <gül> és, és mi lesz a végeredmény? Papír papír Papírrepülőgépe hajtogatókat. Itt rakja össze a fiatalember. Egyébként nekem az a gyanúm, hogy ő valamilyen mérnök hallgató lehet, és lehetséges, hogy ez valami feladat, hogy rakjanak össze egy olyan... Egy papírrepülőgép fajtogató gépet. Igen. Hát, no, ha belegondolsz, az akkor ebbe kérdező egy, kérdező egy kérdező folyamatot kérdező. kell bizony, most el is szúrták, nem is olyan jó lett. Tehát nátszik, hogy most dolgoznak a különböző megoldásokon. Mutatja ez, ez a fázis. Azt, azt, ké, azt kétsektel, hogy addig jó, amíg az ember megtervezi és megcsinálja a gépet, de utána, tehát semmi értelme. Persze, hogy a jövő bőingét is itt fogják megnizet készíteni. Egyébként, nekem egy, egy, ha megengeditek, egy kritikai megjegyzésem van ezzel a géppel kapcsolatban, az pedig Tessék az. Hogy... Sojart, <gül> Nem, csak hogy te próbál a maximalizmusodat most kielégíteni ezzel a, a megjegyzéssel. szerintem Béna repül, amit hajtogat. Mert ne arrabb de az, hogy, hogy átmegy egy papír súg. és akkor így kettőt hajt, rajt, aztán kilövi, hát ilyet bárki tud. Én, én mindig azokon irigkedtem, vagy azokra kettem, akik olyasmit tudtak hajtani, hogy még ötször így kibehajtotta meg egy farkat is hajtott. Neki, meg mit tudom micsalád, és akkor gyorsabban repült. Meg igen, már jön Origa, ami szintén. Figyelj, egy. zseniális videók vannak, a YouTube-on komolyan. Tehát találtam egyet, ezt nem fogom most megmutatni, mert egyszerűen időben nem fér bele. Az ember erre szakosodott, hogy papírrepülőgépeket készít, különböző változatokat. Van olyan, ami bumeránként visszatér. Akár így, függőlegesen dobott. Ez az Ez az Ez az, az, Tehát, az, az, az ugye teljesen analóg módon készít, szerintem a jövőben. Előkei... béna, a béna. Igen, igen, Ez béna. Na de akkor most jön az egészben a csúcs. Az a bizonyos gép, ami már egy ultrahordozható papírepülőgép készítőgép, hát ez az, Én ami ez egy az. gépfegyvernek megfelelő kinézetű. Nézzük! A fiatalember már is szembe jön velünk ezzel a gépfegyverrel, és lövi ki a papír repülőgépeket. Állati. Oldalról látjuk a fogaskereket, mert ő dizájnosan készítette el. Szépen egy plexi lapon keresztül látszanak ezek a fogaskerekek. 10 kg egyébként, úgyhogy az útahordozhatóság az A plusz a papír, papír súly, Igen. Egyébként A5-ös lapokból dolgozik ez a gépfegyver. És itt látjátok a lassított felvételen, ahogy hajtogatja. Tehát ez a lassított felvétel a rózsaszín lapokból és mutatja a különböző fázisokat hogy végigmegy. És mindjárt majd begyorsulva mutatja, hogy másodperceként két papír bocsát ki magában. Mi az élményem? De az összes élményfaktort. Azon meg tudta csinálni, jó, oda néz lov egymás után. És a képsor az eredmény. Most szép nagy színes papírhalom. Ezt ő mind kiütötte. Még... És hány fát kiirtottak -e még? Várja, várja, várja, várja. Most pont ez jutott eszembe, amit az előbb mondta, egy szerintem van itt még azért üzleti lehetőség. Például látjuk azt a hatalmas mennyiségű papírrepülőt, ami egy halomba volt, azokat a sima papírra visszahajtogató gépet kellene megcsinálni. És az mobilból, hogy bárhol, ha talál az ember egy halomi ilyen repülőt, beletölt és visszalakítja papírra. Illetve, hogy legyünk környezetvédők, a papírból fává vissza a a, annak a ezért, földnek, amit kiástunk a gödörből. Azt hittem azt, hogy annak az embernek, a <gül> nem érhet, Nem, nem, nem. Na hát, hát szóval, értelmetlen. további jó szórakozást kívánunk azoknak, akik a Youtube-on keresgélik tovább a papírrepülőgépeket. Ez volt a posztkomment rovatunk. A digitális világ érdekes. És hogyha minden igaz, itt van velünk a Skype vonalban Horváth Ádám, a digitális pedagógiai módszertani központ divízió vezetője. Szia, Ádám! Jó estét, és tényleg itt van, látunk is téged Ádám. Azért hívtunk föl, mert mai napon egy nagyon érdekesen hangzó konferencia zajlott az Edutus egyetemen, ami az oktatás és a robotika összefüggésével foglalkozik. A rövidítve persze már jó hosszú cím volt. Nyilván szakemberek számára nagyon fontos kifejezések hangoztak el, meg, meg érdekes újdonságok ezen a konferencián, de a te számodra mi volt az érdekes ezen a konfin. Hát a konferencia, a robotika, az algoritmizálás és a kódolás megjelenését kereste a köznevelésben, hogy mik a feltételei annak, hogy az iskolákban általában megjelenjen a kódolás, az algoritmizálás. És nagyon érdekes volt, egy nemzetközi konferenciát szerveztünk ennek keretében, ahol megnézték az angol, a Dán, illetve más országoknak a gyakorlatát, hogy hogyan biztosították azokat a kereteket, amely lehetővé tette, hogy az algoritmizálás, az algoritmikus gondolkodásnak a, a feltételei, azok megteremtődjenek az oktatásban. Egy És arra... szó Tádám, mondjál már nekünk arról, hogy a, az algoritmikus gondolkodás az miért fontos mindenkinek? Mert ugye hirtelen arra gondolnánk, hogy mondjuk a bölcsészeknek mi szükségük lenne az algoritmikus gondolkodásra. <gül> az, az előző példátok a repülőgép hajtogatása, az egy nagyon-nagyon jól algoritmizálható folyamat, ezért lehetett belőle gépet szerkeszteni, de nem Na csak de, ha... jó, de a mellettem ülő bölcsész például húzta is a száját, hogy minek ilyen gép. <gül> de, de nem értitek, amit mondtam, hát nem erről van szó, arról van szó, hogy megcsinálták ezt a gépet addig teljesen jó, az algoritmizálás tehát tényleg tök jó, az egész rendben van, csak nincs az egész vége végeredményének semmi értelme, de amíg csináljuk addig jó, és az algoritmizálás biztos tök jól Alap kérdés, az az alapkérdés, hogy egy bölcsésznek miért kell az algoritmikus gondolkodás? Gyakorlatilag nem nagyon van olyan területe az életnek, amelyben az algoritmizálás nekapna kapna egyre inkább nagy helyet. Tehát nincs olyan szakma, beleértve egy péktől kezdve, és bizonyos szempontból a bölcsész szakmákat is, amely ne tartalmazna olyan munkafolyamatokat, amelyek algoritmizálhatóak. És ezeknek a munkafolyamatoknak a kiváltása, az valószínűleg minél hamarabb, vagy egyre gyorsabban megtörténik majd egy informatikai rendszerrel, digitális megoldással, appal, amelyek mögött valamilyen szintű algoritmusok működnek. Maga az algoritmizálás a közoktatásban azért fontos, hogy nem elsősorban egy kódolási nyelvet tanuljanak meg a gyerekek, hanem értsék azt, hogy ha ez, akkor az, ez az if this, then that, ezt a fajta következtetést ezt minél hamarabb képesek legyenek elsajátítani, és így jobban megértik, hogy az őket körülvevő digitális környezet, ez hogyan működik, milyenek azok a szabályszerűségek, amelyek ezt ö, ö, működtetik. És, és ezt a gyakorlatilag a lefordítva, ezt a robotikán keresztül a legkönnyebb megérteni? Tehát az például Legóból összerakni egy olyan működő robotot, ami valamit csinál, mondjuk valamilyen a... folyamatot végigvezet. A robotika, vagy a 3D nyomtatás, ezek mind azért nagyon jók, mert a fizikai környezetben jelenítik meg a programozásnak az eredményét. Ezt a gyerekek láthatják, megfoghatják, építhetik, és ez, ez hozzájárul ahhoz, hogy ezt még jobban be tudják építeni, szerve, szervesüljön ez a tudás, mint, mint, mint készség, és, és ezt utána az alkalmazott probléma megoldásba is át tudják emelni. Gyakorlatilag a mai napon arra láttunk sok példát, hogy hogyan lehet nagyon egyszerű folyamatokat algoritmizálással bevinni mondjuk egy földrajzórára, vagy egy biológiaórára, vagy egy akármilyen típusú foglalkozásra. Ennek a legviccesebb módja az volt egyébként, hogy, hogy szendvicsrobotokat csináltak a gyerekből, gyerekekből, mégpedig olyan módon, hogy az volt az egyik házi feladatuk, hogy hozzanak be legvárt vajat és kenyerszeleteket, meg egy kenőkést és a gyerekeket, mint egy utasítás alapján kellett nekik megkenni a kenyeret, és egymásnak kellett utasításokat adni, ami nagyon vicces, mert ha azt mondod, hogy előbb kenyél vaját a lekvárra, akkor az nagyon-nagyon mókás eredményeket adhat, úgyhogy egy videófelvételem mutatták, hogy az, az osztály ott kacagval kente a lekváros kenyereket, viszont közben rengeteget tanultak a lópokról, a ciklusokról, illetve magának az algoritmizálásnak az alapjairól, és ez még egy számítógép se kellett. Pár szót még arról, Ádám, hogy tudom, hogy ez egy nemzetközi konferencia volt a mai napon, főleg, ha jól érzékeltem, a brit szigetországból voltak többen kollégáit jelen. Ők hol tartanak? Nagyon előrébb járnak, mint a magyar szakemberek, vagy ugyanott nagyjából? Hát az angol kormány 2014-ben a kódolást, mint olyat, mint, mint, mint fontos elemet, azt külön nevesítve beemelt a Nemzeti Alaptanterbe, és ott most már külön órát szánnak a kódolásnak minden egyes héten, de más tantárgyakba is kötelezően be kell emelni. Tehát nem csak az informatika tanár foglalkozik kódolással, hanem a matematika, fizika vagy az egyéb tantárgyakat tartó tantá tanárok is beemelik a kódolást, mint a, a napi rutinnak az egyes részeit. Egy pedagógiai módszertani eszközt készítettek az algoritmizálási feladatokkal támogatott oktatásból. Úgyhogy ebből a szempontból már előttünk járnak, egyébként az Európai Unió 28 országából 14-ben a kódolás az külön tárgyként már megjelenik, de talán nem is ez az érdekes, hanem az, hogyha kimeneti követelményként megjelenik már, vannak olyan országok, egyébként például pont Anglia, ahol az érettségének a feltétele, hogy valaki mobil alkalmazást tudjon felkészíteni, tehát anélkül nem is mehet tovább. Hogy, hogy egy mobil alkalmazást ne készített volna el. A podvárdató nálunk is egy ilyenfajta változás a közoktatásban? Ennek vizsgáljuk a lehetőségeit, tehát a mai konferencia pont arról szólt, hogy milyen mértékben, hogyan és hogyan építhető be ez az elvárás a, a, a rendszerbe. Nyilván nem egyik pillanatról a másikra. Az angoloknak is nagy nehézséget ad, okozott, hogy egyik évről a másikra építették be az algoritmizálást, és nem volt meg a megfelelő pedagógus gárda hozzá. Tehát nálunk is először ezt egy képzési programmal kell alátámasztani, ami lehetővé teszi azt, hogy a pedagógusok felkészüljenek arra, hogy algoritmizálási gyakorlatokat építsenek be a napi pedagógiai feladataik közé. A digitális világról érthetően Ez a postmodem nagyon aktuális a mai műsor, mert egy másik napi eseményünk is van, a biztonságpiac.hu rendezvény, jól mondtam? Tehát a .hu ott van a rendezvény nevének a végén? van. Ki is van írva. De milyen okos névadás ez, ugye? Igen, van egy ha egy ugyanilyen nevű oldal is. Úgyhogy át kell nevezni, például az it-benet is innentől kezdve it-ben.hu-nak kell nevezni. De nem. De nem kell annak jó, szóval a keleti Artur természetesen ott volt, mint aki megfigyeli a Konkurenciának a nem, nem, ezt vissza. Térjük vissza. Tehát semmiféle konkurenciára nincsen szó, ráadásul kerekasztal beszélgető társ voltam, az önkéntes kibervédelmi összefogás nevében voltam ott a rendezvényen. Ez egy, ez egy nem kiberbiztonsági, hanem inkább fizikai biztonsági rendezvény. Tehát azt mondom, inkább komplementre, például az ITB-nek a saját. Mert például a rendőrök, segíteni. meg katonák, meg, Tűzoltók, rendőröm, meg katasztrófavédők, padakat, és juhászok. Így van, így van. De így van. azért ennek az első point, hogy mégis Juhasz. kapcsolatban van minden egyes terület az informatikával. Igen, tulajdonképpen én azért voltam ott, hogy meggyőzzem az urakat és hölgyeket arról, hogy, hogy mindenben van már informatika. Tehát a legutolsó kis villogó izé és informatika, ergo meg lehet hackerni, ergo meg kell védeni. Küldted is hozzá a képeket, úgyhogy kezdjük el nézni a keleti Artur által készített kisfilmet a mai biztonságpiac.hu konferenciáról, vagy kiállítás? Az is volt konferenciás kiállítás volt egyben, igen, tehát voltak standok is, voltak előadások is, beszélgetések. Nyilván szó volt a rendvédelemről is, természetesen szó volt arról is, hogy itt láthatunk egyébként drón. drónokat, vagyis is egy drón irányítási rendszerek is bemutatásra kerültek itt, ezek hazai készítésűek egyébként, ami ez nagyon, nem nagyon fontos, nem, nem, nem, más, mással működik. Voltak, ugye, ezeken nagyon tetszenek ezek a kis villogó kütyök, ugye, ha már rendőrség, akkor egy csomó rendőrség számára vagy rendvédelmi szervek számára készített eszközök. Itt látható például egy megsemmisítő, egy Winchester törlő, megsemmisítő daráló. egység. Nem Ez nem egy daráló egység, ez máshogy semmisíti meg az adatokat. De van egyébként, készítettem felvéteket ilyen darálóról is. Aha. Tehát van olyan is, be kell tolni a Winchester-t, és akkor azt szépen le darálja aprókor. Számtalan résztvevő. Igen, nagyon sok támogatója volt a rendezvénynek, voltak természetesen a fizikai biztonsággal foglalkozó cégek is, és volt több logikai, informatikai biztonsággal foglalkozó cég is a támogatók között. Na, ez mi? Ez egy kommunikációs rendszer, katonai célokra, vagy rendvédelmi célokra. Ez egy nagy hatótávolságú, látszik is az antennán, kommunikációs rendszer, két irányú Rádió, egyébként. Rádiós rendszer, Aha. így van. Itt egy térképen láthatja az irányító katona, hogy kimerre jár. Ez pedig egy tűzvédelmi rendszer, azokat a kis gömb alakúval, amiket be lehet dobni egy tűzbe, és az automatikusan ö, leoltja a tüzet. Oh, igen. Ez pedig itt egy öltönybe épített golyóálló mellény. Ami, ami szintén egy fontos elem. Kicsit ez ilyen a... hollywoodi elem, ugye? mert hogy abban hát, ilyen... Azoknak, akik ennek ez a szakmá és ezzel dolgoznak, azoknak nem hollywood ez. Tehát ők a napi szinten ezt átélik ezt a, ezt a dolgot. Végül pedig láttunk képet a konferencia helyszínéről, ami egyébként a Nemzeti Közszolgálti Egyetemen volt, és annak az egyik nagy előadója. Én is ott ültem a, a pódiumbeszélgetésen. Visszatérve egyébként, a... Társ területek, társ biztonsági területek szakértői értik ezt az üzenetet, hogy mindenben informatika van? Szerintem értik, pontosan azért, mert, mert nagyon jól tudják, hogy azok a kamerarendszerek, amiket használnak, azok sérülékenyek lehetnek. Ami a régen az egyik kamera kameragyártó alaptipusaiban, alapszoftverében fedeztek föl hibát a, a, a kutatók. Ez 3-400 típusú kamerát érintett, gyakorlatilag az összes kamerát. Ennek keretében a hackerek át tudták venni az irányítást a kamera fölött. Mindenféle szempontból, tehát azt csáthatta, amit akartak. És pont beszélgető társam volt Péter Fariatil a doktor, ugye aki az adatvédelmi biztosunk, hogy lerövidítem a igen. dolgot. Mondjuk. Igen, igen, de most más feladata van egyébként. Ennek a hatóságnak a vezetője, aki nem az nem aki és információszabadság hatóság. Igen, így van, így van, csak ezt még az ott dolgozók sem mindig tudják egyben kimondani, úgyhogy <gül> megtanultam. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ő, ő, ő is ott volt, és például azt mondta, hogy, hogy, hogy most úgy tehát a törvényeket, szabályokat úgy írják, hogy például mondjuk a villamosokon, meg a, a tömegközlekedésen a kamerák, amik működnek, azok ne vehessenek mondjuk hangot föl, csak képet vegyenek föl, mert minek oda a hang, elég a kép is, akkor ne gyűjtsünk feleslegesen ilyen adatot. E ott. Ezzel már jobb a helyzet, hogy Ez, kikapcsolják a hangot? Hát úgy olyan szempontból jobb a helyzet, hogy, hogy adatvédelmi szempontból, Aha. például ha megnézzük a GDPR-t, az adatvédelmi törvényt, akkor ne gyűjtsünk a adatot, amire nincs. Ha már mert néz ki akkor, akkor legalább ne hallgasson ki. Pontosan. Na de épp ez a lényeg, hogy a mikrofon viszont ott van ezekben a kamerákban, tehát hogyha sérülékeny a kamera, akkor a hacker feltöri, és majd ő felveszi a hangot. Lehet, hogy az üzemeltető nem akarja felvenni. Aha. Tehát ezekre a hibákra föl kell hívni a figyelmét a szakértőknek. Nos, mint mindig, most is kezdjük a legelejét. mi is az az overclocking? Ugye már maga a név is elég sokat sejtett, aminek a magyar megfelelője a túlhajtás, azaz valamilyen érték fölé fogunk menni. Ez az érték pedig nem más, mint a processzorunk gyári órajele, a számítógépünk sebességének talán az egyik legmeghatározóbb mérőszáma, ez az, amikor előkerülnek a megaherceg és gigaherceg, akkor erről beszélünk. Az Overclockinggal kapcsolatban több kérdés is felmerülhet. Az első és talán legfontosabb, hogy egyáltalán miért csináljuk ezt? Most erre a válasz nagyon egyszerű. Az Overclocking fő célja az, hogy kiaknázza a számítógépünkben benne rejlő plusz teljesítményt. Vagy hogyha még inkább leszeretném egyszerűsíteni a dolgot, és egyúttal megszólítom a bennetek rejlő skótot, akkor egy nagyobb teljesítményű számítógépre tehetünk ezáltal szert. Ingyen. Ingyen? Ingyen? Ingyen a 92 egy igazi youtuber, ő magyaráztál el nekünk az overclockolásnak a jelentőségét. Úgyhogy akár át is ugorhatjuk az infoszolgáltatást. Teljes mértékben, különösebben nem is tudok ez hozzátenni. De hogy is nem. De hogy is nem. Például az elején rögtön azt a kis poént kiírta a fiatal ember, hogy felülórázás. Túlórázás, nem az volt? Felülórázás. Felül, felül, felül, felülórázás, felülórázás. De áthúztak. Ez még szerencsére. Túlórázás, az is félrevezető. Most már tudjuk, mi az az overclocking, overclockolás. Egyébként egy informatikai magazinban valami olyan mondatot hallottam, hogy, vagy olvastam, hogy a számít, ezt a számítógépet táv, távoli hozzáféréssel is lehet működtetni, és még Overclockolásra is lehetőség van a távori hozzáférésen keresztül, játékosoknak valami, milyen speciális gépről volt szó. Tehát ebben viszont már van valami, ami egy kicsit ezt az idegen szót kezdi magyarrá tenni, tudnélék. Az L az egy olyan képző, amit többek között erre szoktunk használni. Tehát most az, az jelenség, azért, hogy, egy, hogy iget csinálunk belőle. Egy, egy angol szóból csinálunk, vagy. Egy idegen iget? szóból, hát, valahogy mondatba kell szerkeszteni. Ha. Tehát muszáj vele valamit kezdeni, és ha meghonosodó félben van egy idegen kifejezés, akkor ezt szoktuk vele tenni. De ennek ellenére az overclockolással, meg overclockingolással, tehát ezzel én nem nagyon vagyok kibékülve. Na de hát a túlhajtás. A túlhajtás. Igen, némiképpen szlenges, de azt megszokhattuk egyébként, hogy az informatikai nyelvben a szlenges hatáshoz az eléggé, eléggé jellemző. Ugye a régi idők, a 70-es, 80-as évek kezdő informatikai szakembereit a, a kezdődő Silicon Ugye előszeretettel használták a, a szakmai szlenget, és egy csomó minden ebből meghonosodott. Egyébként ebben az overclockingban, az angolban is érzek valami szlenes árnyalatot. Uh -huh. Tehát ugye az óra, a klok, ugye, miért óra jelnek a a, a túlhajtása, túl vagy, vagy túlvezérlése, minden esetben hát a, a kétségtelenül szemléletes kifejezés. Meg lehetnek ennek testvér kifejezése is, mint az Overdrive, azt ugye ismerjük igen. más szövegkörnyezetből. De egyébként itt ül körünkben Herpai Gergő, aki a játékvilágban komoly szakember. Igen, most azt szemben, hogy szerintem a clocking olyan angol, igen nincs. Az ö, e órázni, tehát Aha. ez körülbelül ugyanában hát, értelmetlen. Igen. Tehát ez nyilvánvaló, hogy az angolban is olyan módon slang, hogy teljesen értelmetlen valójában, hogyha a kifejezés mögé Szóval azért fordultam most az edben, ugye az overclockolást elsősorban a játékosok szokták használni, hiszen a játékokhoz nagyon kell az a teljesítmény. Te például szoktál overclockolni? Régebben, mert az overclockingnek az a szamúra eredménye lehet, hogy meghal az emberek a processzor, és akkor másokat, akkor Lecsökkenti az élettartamát a processzornak. Túlhajtjuk, üdő. túlhajtjuk, aztán egy idő után nem bírja tovább. De ennek a ellenére a, a, a, igen, a túlhajtás az, az lehet egy jó változat erre. Igazából nem tudom megérteni egyébként, hogy informatikai szakújságírók, ha, mint magyar informatikai szakújságírók, magyar informatikai magazinokban, ezek mellé a kifejezések mellé nem, miért nem próbálnak meg, magyar változatot használni, hogyha ráadásul már használatban is van. Jó, hogy pont így fogalmazol, a PC World újságírója például más kifejezést használ az overclockolásra, kukancsúba az ő szerkesztőségükben. Már overclock gombot is találunk fizikailag, ami ugye azért tűnik olyan jónak, mint annó ugye a PC hajnalán a turbógomba, amit megnyomsz és akkor hirtelen sokkal gyorsabb lesz a géped. Hát itt is nagyjából erre lehet készülni. A BIOS-os tuningnak a legnagyobb előnye, hogy semmiféle Windows-os programot nem kell telepítenünk, igazából még Linux alatt is ugyanúgy megkapjuk ezt a gyorsulást. És látható, hogy a mai bioszok -ok, azok már nagyon kultúráltak ez az easy, View, ez az easy mód, ez tényleg abszolút a, a legszükségesebbekre redukálja le itt a beállításokat. Igen, a, a bemutatóban pont egy olyan részt választottam ki, ahol nem mondja ki Process teljesen a szót. Processor tuning. Process tuning így van. Ez Illetve... egy gyönyörű magyar szó, egyébként. minden ember. Nem, magyar, ő ő magyar. Az, szóval. Igen, magyar. De és még egyet vettem észre már ezen a beállító felületen, ez az EZOC ez is egy érdekes kifejezés volt így, az easy Overclockingnak a rövidítése, és ezt angolul EZOC-nek rövidítették. Hát mivel, és ahogy kihetjük, akkor easy, vagyis könnyű ebben van némi játékosság, de nyilván ez sem a mi nyelvünknek a játékossága. Egyébként, bocsánatok, visszaugornék arra a kérdés, amit feltettél. Manapság már nem nagyon szokták a processzort tuningolni, mert a grafikus kártya sokkal nagyobb teljesítményre képes, éppen ezért inkább a videokártyának a teljesítmény overclock-olják a processzort, azt nagyon ritkán, úgyhogy emiatt is egy kicsit csodálkoztam a mert nem, nem sok értelme van a processzorhoz hozzányúlni. Nekem egy nagyon gyors kérdésem lenne Zolihoz, hogy, hogy én, nekem van egy olyan érzésem, hogy ezek a, ezek a kifejezések, az overclocking, meg sok minden más, ugye a, ez az easy OC is azért van, mert, mert az amerikaiak mindent rövidítenek, a valami Így picit van. hosszabb, ez, a, ez az overclocking, ez már is. gyanús, közszavakat is, ez sok ez a driving under influence, ugye, például a DUI, mm -hmm. ez egy jó példa erre, ugye. Csak azt gondolom nekem úgy tűnik, hogy ezek az over és többi kifejezések, ezek az angolban egy picit semlegesebb hangzásúak, mint a magyarban mondjuk azt, hogy túlhajtás. Tehát a túlhajtás nekem egy ilyen kicsit negatív érzést ad, hogy itt valamit én erőltetek, és rossz lesz a vége. De az overclocking az egy angolnak nem negatív hangzású. Hát az overdrive azért, ezt a kifejezést használom, akkor nekem azért az is egy ilyen túlhajtást. Túlvezérlés? Jelensége. Nekem a man -nek jut hirtelen eszem, akkor letaposan. Szóval Azt mondják, hogy szerintetek az angolnak is negatív van hangzik. Hát nem mondaná negatívnak, egy túlzásnak inkább. Vagy egy, egy, ne, valahogy úgy érzem, hogy a magyarban egy kicsit belagásban. talán ezek a kifejezések azért nem, azért nem használjuk, mert, mert ez alapvetően nem egy ilyen marha nagy negatív dolog. Tehát a túlhajtást de, erősnek érzem az overclockinghoz képest. De Gergő éppen az előbb mondta, hogy negatív következménye van uh -huh. ennek, az eszkü, ennek az eljárásnak, tudni tönkre mehet uh -huh. egy idő utána a processzor, tehát mégis van benne valami Igen, negatívum. Ez igaz. Ez igaz. Tehát a, a túlhajtás ebből a szempontból poltaképpen megfelelő jelentésében, stílusában némiképpen szlenges, de ez nagyon jól illik az informatikai nyelvhez. De az overclock, meg overclockolás, meg overclockingolás ez, ez, ez, ezeket felejtsük el, de informatikai újságíróként nem ajánlanám, hogy leírják China Mad at Taiwan Games, Xi Jinping meme, easter egg. És egy olyan történettel folytatjuk a műsort, amiben távol-keletre látogatunk. Kína és Tajvan között elég nagy balhék kerekedett, mégpedig egy számítógépes játék miatt, ami egy horror játék, ha jól tudom, Devotion a címe. Igen, igen. igen. És mi itt a balhének a lényege? Ugye a kínai elnök kerül elő, meg egy easter egg, tehát a programban rejtett valami kis érdekesség, furcsaság, és az, hogy többen Tajvanon, hát, parodizálják, vagy csúfolják a kínai elnököt, úgy, hogy ő hasonlít Mici Igen, tehát ez egy visszatérő probléma. Most itt konkrétan az volt, hogy papíram a, a Mici és a hülye, meg a Xi'ing. Tehát, elég, te, amit az... itt láttunk a végén, ez a sárga kép, ezen volt elhelyezve? Ez volt ez a bizonyos a easter a volt elhelyezve, igen. Eztán ezt később kivették a játékból, mert állítólag ez csak egy placeholder kép lett volna, ami véletlenül maradt, de oly mértékben feldühítette Igazából a kínai Kommunista pártot, hogy arra ösztönözte a Steam felhasználókat, hogy negatívan értékeljék ezt a játékot, és rengetegen, több ezeren értékelték negatívan. Jött a múltkori adásban a Dislike Mob, ugye? Igen, igen, igen. Elkezdtük biztlájkolni. Igen, Aha. igen. Na most ez egy, egy Steam áruházban, ez kifejezetten egy drasztikus lépés, mert mondjuk egy Youtube csatornán, szomorúak vagyunk, ha azt látjuk, hogy csökken az értékelésünk, de mondjuk ahol egy terméket árulunk, és ennyire lehúzzák, mondjuk 30%-ig az értékelést, akkor nyilván kevesebben fogják megvenni, akik nincsenek képbe az egész dologgal, hogy csak azért értékelték rosszul, mert... mert szóltak nekik. Még egy kicsit térjünk vissza az alapproblémára. A Mici Mackóra hasonlítása, mint egy pár képünk a jelenlegi kínai elnökről. Ugye a képsoron hogyha figyeljük itt, mindannyian a rendszerváltás előtt nőttünk föl, ismerősek ezek a megoldások, ugye? A hatalmas nagy kongresszusi központ, ahol a pártvezető beszél a, a pártaparátszikokhoz. Nem vágyok rá, kifejezetten. Ugye? És ez, ez a jelent, tehát ez nem a múlt, amit most látunk, ez a mostani elnök, kínai elnök beszél, Hát jó, a grandiózus a körülmények között egyébként. Hát nem tudom, az arca alapján nektek, mi címackó eszetekbe jut? Most már igen, hogy ez sokszor szóba került. De egyébként az egész történet úgy kezdődött, hogy volt az Robert Gida film, az I. McGregor volt a főszereplő, amely Kínába érkezett volna. És akkor megnézték páran a kínaiak interneten, és elkezdtek röhögni, hogy ne más, úgy néz ki, mint az elnök. És akkor ezzel annyira feldüthetették vagy maga az elnök, vagy a párt funkciánosok magukat, hogy ezért betiltották a filmet Kínába, tehát nem is kerülhetett be. Mi azért, egy elég drasztikus lépés, csak azért mert pár internetező úgy gondolta, hogy hasonlít rá. Ez volt az első ilyen. És aztán folytatódott a történet, ráadásul már rögtön a számítógépes játékok világában. Igen. Ez a Kingdom Hearts három nevű japán szerepjáték, ahol uh, Mitsumatsu szintén szerepelt. Be is ő... tudunk nézni. Ugye rögtön a százholdas pagony nyitó képsorával látjuk, mert egyébként tényleg szép ez a grafika, vagy nekem nagám is én. És szimpatikus, belecsöppenünk oda. Az a vicc, hogy igazából szerencsétlen Mici nem volt egyéb bűne, tehát nem beszélt kínaiul, vagy nem gyalázta a kínai pártot, a kínai kommunista pártot, csak szerepelt a játékban. És ez már, mivel ugye már volt egy precedens erről, hogy sokan a, a kínai elnökhez hasonlították, ezért e, e, kicenzúrázták Mici Macskót a játékból. Tehát e, a kínai hogy Nekik mindenről Mici Macskó és a kínai elnök jut eszükbe. Igen, so, úgy Hát ez. Út, furcsán kiszerű. Igen, egyébként a egy nagyon érdekes helyzete van, ha jól tudom, pont a, a Steam, ...nek a, a, az élete Kínában ilyen fura, hogy nincsen igazából engedélyezve, tehát hogy nincsen hivatalos engedély mégis nagyon sok millió felhasználó játszik a különböző játékokkal, és úgy tudom, hogy most ez a, addig, amíg nem tisztázzák ezt a helyzetet, most ezt nem tudom, hogy ez mit jelent egyébként, hogy most tisztázzuk, de még nem tisztázzák a helyzetet, én úgy hallottam, hogy több játékot nem is engednek, tehát tiltják Kínában a, a, a többi játékot a platformról, viszont amikkel eddig játszanak a játékosok, azt még engedték. De az is egy ilyen. Ilyen ex-legszerű állapotban van most. Kína vagy elég furcsa állapot van az szempontjából. Tehát rengeteg játékot teljesen értelmetlen módon nem, nem értik az emberek, hogy miért nem engedélyezik. Tehát arra tippelnek hogy azért, hogy a kínai piacot védjék, de ugyanakkor itt kínai kiadókról, vagy akár kínai fejlesztési játékokról is kapcsolatban, előkerül, hogy valamilyen betiltják, vagy vagy leginkább kínai forgalmazóknak nem engedik, hogy külföldi játékokat forgalmazzanak, és ezáltal eléggé megnehezítik a gazdasági helyzetüket. Egyébként, mivel Kínában maga a játék az egy eléggé fontos iparág, ezért az iparág összességére nézve is ez egy elég negatív reakció. Egyébként ez a történet most pörög nagyon, tehát a hétvégén volt nálatok a TheGee.hu-n cikk erről, így is kaptam Tőled a, a linket erről az egész sztoriról. Illetve tegnap este már ki is vették a Steam szolgáltatásból ezt a játékot, nem a, nem a Kingdom harcot, hanem a devotion, a devotion ugye? Én ez botárgy, hát, hogy, hogy, hogy eltűnik? Tehát a játékos közösségben ez. Milyen Hát, nem mondanám. Mondjuk ez nem egy, nem egy olyan játék, ami most hirtelen elkezdek öröngeni a játékosok, hogy fú nem bírják nélkül, hogyha nem vásárolhatják még. Ja, mert, mert bocs, tehát akkor ez egy kérdés, hogy akkor csak a kínaiak számára nem elérhető a Steamben, vagy mindenki számára? Én úgy tudom, hogy mindenki számára, most akkor nem néztem utána, de egyébként, hogyha ha kikerül egy ilyen játék, akkor egy idő után vissza kerülni. Tehát... Hmm. Ö, ö, volt már például Ellenvég című játéknál, hogy, hogy kikerült maga az Ellenvég teljesen más, nem politikai okokból, hanem csak azért, mert a, a kopirálytosak voltak azok a zenék, és valahogy ezt nem intézték el ennek a jogi hátterét, és ugye ezért magát a játékot. Aztán ide után eltelt mondjuk egy év, aztán... Visszak, szép csömbbe, de került, Tehát ez, most ez nem úgy van, hogy örökre kitörlik a, a rendszerbe, és soha az életben nem fog visszakerülni, egy ideig nem, nem lehet kapni, aztán a háttérben a jogászok, meg, meg a, a jelen a, a politikusok elintézik. Nekem ez volt a -e legérdekesebb ebben a történetben, hogy hogyan függ -e most már a nagy politika és a számítógépes játékok világa. Hát sajnos nem az első eset, és nem is az utolsó, hogy, hogy ilyesmi előfordul. Postmodem. A digitális világ érdekes. Részbegyár Gábor a Kutyú Híradó kitalálója, és a mai alkalommal szerkesztője is. Megkérdeztem tegnap tőle, hogy mit ajánlana a mai Kutyú És érdekes módon annyit mondott, csak hogy most már bóriánzanak a hajlítható, kijelzőjű okostelefonok. Úgyhogy kettőjét fogunk bemutatni. Egyébként a kindulópon megint a geek.hu, hiszen ti hoztátok, hogy te hoztad a múltkor az első ilyet, amit bemutattak. Érdekes módon most jön a, a nagynevű gyártóknak a következő ilyen hajlítható képen okos okostelefon generációja. Az elsőt rögtön a Samsung szállítja nekünk, ez is hajlítható, csak másképpen, mint ahogy már láthattuk a múltkor. Egyébként egy számítógépes animáció, amit most látjuk, de el tudjuk hinni nekik, hogy tényleg így működik ez a telefon. És az a nagy különbség, hogy láthattuk is a múltkor, hogy befele hajlik ez a így telefon. Így van. Mégis csak igazán volt a múltkor. Valóban még nem fejlesztették ki életképes módon azokat az eszközöket, amiket befelé lehet hajítani, és most már megjelent. Na csak várjál, várjál, várjál. Először még nézzük, még, hogy a Samsung hogyan oldotta meg. Tényleg egy ilyen kisebb fajta tablet vagy távlagépnek felel meg, még játékot is lehet rajta futtatni, azért ez jól néz ki szerintem. Na de jön a következő, a huawei a hasonló telefonya, ami szerintem még meglepőbben néz ki. A reklámvideót látunk természetesen. Tehát nem így született a telefon. Nem, de heroikus a zene is hozzá, tehát érezzük a dráma Na, is állítani. A mamma a Na és látod, ez viszont kifelé hajlik. Tehát, hogy ennek valami jelentősége lehet megvalami? Meg Olvasta, utána olvastam a múltkori adást, után az a jelentősége, hogy lényegesen nehezebb megoldani, technikailag azt, hogy, be, ha, hogy befelé lehessen a befelé. hajlítani. Sokkal nehezebb, uh -huh. mert uh, sokkal hamarabb elhasználódik és eltörik, vagy szóval megreped a kijelző ha kifelé hajlítják, az sokkal egyszerűbb technológia. Igen, kisebb a szög, gondolom. Igen, ott, ott van, van hogy igen, így hajlé, van, így ott van igen. Így hív, befelé van. Szerintem befelé a Samsungnál neki. is valami hasonló lehet, hogy belül, mert ott van egy vastagságot készüléknek, tehát Persze. lehet, hogy belül egy, egy ilyen hajlata mégiscsak van, és nem úgy, mint a papír, mint, mint nyilván, a papírrepülőgébként van így van. Na, ez, egyébként. Ezért nektek... általansabb a kifelé hajlító megmond. Az, az, az OLED képernyő hajtogató gép. ez jó! És utána hajítsuk el az egészet. <gül> Úgy, vagy van. Lőjük ki és menjen. Jó, Na, eddig tartott ma a postmodem című műsor. Köszönöm szépen a részvétel Keleti Artúrnak, Bódi Zoltánnak és Herpai Gergőnek. Szilágy Árpád vagyok, és két hét múlva jelentkezünk újra. És akkor most mondom még egyszer, hogy itt most véget ér a mai élőadásunk, de mit majd a stúdióban még folytatjuk pár percig, amit majd elérhetővé tesszünk a YouTube csatornánkon. Egy kis vita pár percet fogunk indítani valamelyik érdekes témánkról. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthalásra!